18. óra. A vidám emberről. Nagy hiba volna a vidám embert összetéveszteni a tréfás emberrel. Egészen más valami az. Amit mi tréfás embernek mondunk, a német viccboltnak hívja, az tisztára tréning dolga. Például a kereskedelmi utazó majdnem mind tréfás ember. Az utazik folyton. A vonaton, kocsmákban, kávéházakban mindig együtt van emberekkel, akik itt is, ott is hallottak, láttak, tapasztaltak mókás eseteket, ügyes mondásokat, kacagtató vicceket, elmés anekdotákat. És elmondják egymásnak, és mulatnak rajta. És egy-két esztendő alatt összegyűjtenek egy olyan viccraktárt, hogy akár napestig se beszéljenek egyebet, csak vicceket. És nekik minden időre... Minden alkalomra van egy kész viccük. És előrántják. Rákot eszel, akkor a rákról tud egy ügyes tréfát. Trüsszentesz. Nyomban elmond egy adományt a trüszentésről. Újságot olvasol? Akkor az újságról tud valami formás történetet, vagy Légyesik a borodba, és akkor ő is a légyről is mond egy-egy adomán, és meg az esésekről is általában. Sőt, ha megvan az adoma, és nincs meg az alkalom az elmondásra, akkor is előránytja a hajánál fogva. Ön legyet említett? Vagy nem említett legyet? <gül> Na mindegy, erről eszembe jut. És mindenképpen elmondja a történetét. Nos hát, ez még nem a vidám ember. A vidám embernek rendesen nincsenek történetei, és ha véletlenül vannak, képtelen őket elmondani. Elfelejti a pointjét, vagy összezavarja egy más dologgal, szóval rendesen belesül. A vidám ember komoly beszédű ember. Nem keresi a tréfát, és nem is tud megkacagtatni. A vidám embernek csak derűs világnézete van. Valami szelíd, Napsugaras életfilozófiája, Szóval olyan ember, aki mindig mindenhol és mindenkor a szebbik, a kellemesebbik, a jobbik oldalát nézi a dolognak. Ezekből lesz a humorista. Egy ilyen egyszerű példával akarom illusztrálni, hogy milyen az epés ember, és milyen a derűs ember. Bemennek együtt mondjuk egy nyári vendéglőbe, és rendelnek egy-egy liba pecsenyét uborka salátával. Másfél óráig ülnek étlen szomjan káromkodva. Végre a pincér hoz nekik egy körített liptóit és egy harmadnapos kenyeret. Ezt az esetet az epés így meséli el, vagy írja meg. Ázsiában élünk, a legsötétebb Ázsiában. Bemegyek tegnap este egy vendéglőbe, egy egészen tisztességesnek látszó, külsőleg majdnem élvezhető vendéglőbe. De úgy látszik, a tulajdonos a haramia vezér, a személyzete pedig csupa szemen szedett lókötő. Libapecsenyét rendeltem, uborka salátával, pedig láttam, hogy az ára milliomosok számára van megállapítva. És most képzeljétek, mi csinált az a fosztogató had? Várattak másfél óráig. Az orrom alatt horták folyton a finom ételeket, amiből én csak a szagot kaptam. És amikor már dúltam, fúltam mérgemben, amikor már törni és zúzni szerettem volna, akkor végre előkerül az a zsivány pincér, és elém tesz valami kotyvalékat, amire azt mondja, hogy az garnírozott liptói. Hát, ilyesmi csak Pesten történhetik meg. Váratnak, koplaltatnak, dühösítenek, és aztán valami kucsának való rongyot vetnek elém. Na, a fejéhez is vágtam. A derűs világnézetű pedig így mondja el, vagy írja le. Már rég nem mulattam olyan jó izüt mint tegnap este. Bevetődtünk egy túl zsúfolt vendéglővel. Na, gondolom, itt nem kapok se helyet, se ételt, se italt. Amilyen szerencsém van, mindjárt kaptam helyet. És a pincér is jött rögtön. Pompásak ezek a pesti pincérek. Ezer szemük van, és ezer kezük. Valami drágábbat kellett rendelnem, mert az embernek költenie kell, ha ilyen tömegben elfoglalja a helyet, és azt is gondoltam, hogy az olcsó ételek már bizonyosan elfogytak. Hát, libát rendeltem, és uborka salátát. Pedig libán alig van egy falat hús, az uborka pedig a legegészségtelenebb étel a világon. Hála Istennek, nem hozta ki mindjárt a pincér, és én nyugodtan nézhettem a nyüzsgő falánk hangos tömeget, és hallgathattam a pompás katona zenét. És a végén tudjátok, mi történt? A pincér kőrözött liptóit hozott, <gül> mintha a lelkemben olvasott volna. Pompás volt, jó ízű, és a mellett olcsó. Adtam is neki fejedelmi borravalót, és úgy jól laktam, mint egy császár. Hát ebben különbözik a vidám ember az epés embertől hogy a dolognak a kellemes oldalát tekinti csak. Meg tudja találni azt a nézőpontot, ahonnan minden szép és jó, mosolygós és világos. Hiába, ahová a süt és hála Isten mindenhová jut a sugaraiból, ha ma nem, hát holnap, ott világosság van és sötétség van. És minél nagyobb a fényesség, annál feketébb az árnyéka. Az egyik csak a feketességet látja, és epés lesz tőle a természete. A másik csak a fehérséget nézi, és derűs lesz a hangulata. A vidám ember a szerencsésebb ember a kettő közül, és a jobb ember mások számára. Mert ő megnyugtat, kibékít, és néha napján megkacagtat. Aki pedig jó kedvet vált ki az emberekből, egy kedves ajándékkal lepte meg őket. Becsüljük meg a vidám embereket, még ha egy kicsit bolondosak is. Különösen a sajtóban. Mert ott minden egyes vidám ötlet egyszerre ezreknek és ezreknek szerez egy-egy kellemes percet.